Folytassuk, tehát az energiacsatornákkal, bár ezekről már ejtettem szót az előző kis blokkomban, és mondtam, hogy 12 pár fő meridiánunk van, 6 hím és 6 jan meridián, ezen kívül pedig még akupunktúrás pontokkal bíró két vezeték, a kormányzó vezeték és a befogadó vezeték. A 12 plusz 2 főcsatornán kb. 360 darab akupunktúrás pont található, de az évezedek folyamán egy csomó egyéb kiegészítő pont is leírásra került a hagyományos kínai orvoslásban, különösen a, és főképpen a mikrorendszerekben. Ma olyan kb. 1500 pont szerepel a különböző kínai orvosi anatómiai ábrákon. Ugye a legfontosabb és legismertebb részét a hagyományos kínai orvoslásnak az akupunktúra képviseli, ez a már említett akupunktúrás pontoknak a tűvel való ingerlését jelenti, amivel befolyásoljuk az energiaáramlást, oldjuk a blokkokat, a pangásokat, vagy éppen fokozzuk az energiaáramlását. Az akupressúra, ami természetgyógyászati tantárgy gyakorlatilag, Ugyanezeknek a pontoknak a újjal kézzel történő nyomását jelenti, de az elvek teljesen ugyanazok. És az utóbbi években kifejlesztett eljárásokról is szót kell egyterünk, elektromos, mágneses, lézeres, ultrahangos, akupunktúrás készülékek is léteznek. A akupunktúrára akupunktúr, szintén ejtettünk már szólt a mikrorendszerek fejezetében egy önálló szakmai tárgy és szakvizsgához kötött tárgy, és rendkívül elegáns, mert egy pici terület pontjainak és reflexzónáinak a megismerésével nagyon sok állapot, kóros állapot vagy betegség gyógyítását teszi lehetővé, és tudjuk megoldani. A kevésbé ismert, de szintén az akupresszúra tantárgyához és a hagyományos kínai orvosláshoz tartozó terápiás módszer a Moxa terápia, amely az akupunktúrás pontoknak a hővel való ingerlése. Főképpen ugye a yin típusú elváltozásoknak a gyógyítására vagy, vagy kimozdítására alkalmas. Ugye azt tartja a kínai mondás, hogy amit nem gyógyít meg a tű, azt meggyógyítja a moxa. Tehát nagyon nagy becsben tartják a moxát és, és alkalmazzák. A köpölyözés a szintén csak ide tartozó terápiás módszer, egy olyan külsőleges fizikális gyógymód, amely a vákumhatás révén hozza létre az energetikai változást. Természetesen akkor fogunk tudni eredményesen gyógyítani, ha ismerjük az akupunktúrás pontokat, mert az akupunktúrás pontokra helyezzük föl ezeket a kis üveg vagy műanyag harangokat, amiből valamilyen technikával kiszívattyúzzuk a levegőt, és így hozzuk létre a válkomátást. Beszéljük a betegségek okairól. Ugye a nyugati orvoslás patogenetikus szemléletének ez áll a középpontjában, és hát nem is tudom, több száz, több ezer állapotot tartanak a különböző orvosi szakkönyvek betegségként számon és az okok felsorolásánál is nagyon-nagyon sok lehetséges okról számolnak be. A hagyományos kínai orvoslás, ez eltekintetben sokkal egyszerűbb. Azt mondja, hogy kb. 20 oka van a betegségeknek, alapvetően létezik ugye egy védő az emberi szervezetet a külsőleges ártalmaktól, vagy kórokozóktól védő csi, és ha ezt a védelmet erősítjük, tegyük zárójában, ha az immunrendszerünket erősítjük, akkor ezektől a külső okoktól megvédjük magunkat. Vannak belső okok is, amelyek érzelnek, tehát ők már... Ezer évek ezelőtt leírták és tudták azt, hogy a negatív nem harmonikus érzelmeik, és minden az a szeretett harmonikus rezgésen kívül minden ilyen negatív és diszharmonikus rezgésű érzelmi állapot, vagy érzelem, ezek mind-mind valamilyen betegséghez vezetnek. És végül felsorol még néhány egyéb okot is, ilyen független okot, amelyek betegséghez vezethetnek, Slágbortosan mindenikre beszéljünk egy kicsit. Külső okokat úgy jelölik meg, hogy a hat környezeti túlhatás. Ezek sorban a következők a szél, amely a fa fázisához, és az ahhoz kötődő máj és epehújak szerfunkcióhoz kötődő, és yang természetű. A, mivel a szél az egy nagyon jang állapot, a hirtelen kezdett gyors állapotváltozások jellemzik, és a hat külső okból a szelet tekintik a legrosszabbnak, azt mondják, hogy a szél a százfajta betegségnek az előidézője. A hideg, mint külső tényező a vízhez, a víz fázishoz, tehát a vese és a húgyhóiak funkciókhoz kapcsolódik. A hidegsége miatt jill természetű. A nedvesség a harmadik külső tényező, ami betegséghez vezethet. A földhöz tehát a lép és gyomor, az áraja a szerfunkciókhoz kapcsolódik. A nedvesség elvehezítő hatása miatt ez jill természetű. Néhány betegségtünet, amit a nedvességnek tulajdonított betegségeknél látunk. Fizikai fáradtság, elnehezülés, nehéz végtagok, fájdalmas ízületek, étvágytalanság rossz emésztés esetenként neákasi nyomás, hasi pufadás. Részetesen megtaláljátok ezeket a tüneteket a jegyzetben. A szárasság a fémmel, tehát a fém fázissal és az ahhoz, társítható tüdővel és vastagbéleáll kapcsolatban. A szárasságnak tulajdonított betegségtünetek, például száraz orjukak, az orvérzés, szájszárasság, hajkak berepedezettsége, száraz viszkető torok, száraz köhögés. Jó, a meleg, a tűzzel, tűzfázissal, és az azzal társítható szívvel és vékony kapcsolatban, de érinti a szívborok és a hármas melegítő funkcióit is. A melegnek tulajdonított betegség tünetei általában a láz, a kipirult arc, kivörösödött szemek, sűrű volváladék, vörös nyelv, és a lepedékes nyelv. És az utolsó, ilyen külső, betegség kialakító tényező, az úgynevezett nyári forróság, ami csak nyáron kapható el, hogy így fejezzem ki magam, és ilyen jellegű. Az egyedüli olyan külső hatás, aminek belső megfelelője nincs. Tehát az összes eddig elmondottaknak van belső megfelelője is. A nyári forróság, a belső nyári forróság változata az nem létezik. Mik azok az érzelmek, amelyek megléte esetén betegségek jönnek létre? Az öröm, bármilyen furcsa, amely a tűzfázissal, tehát szívvel, vékony, béle, a szívburokkal és a háromos melegítővel kapcsolatos, lehet betegség forrása, azt mondja, hogy a hagyományos kínai orvosás, ha túlzott örömnek,